Грицик почувався найнещаснішою людиною на острові. Це ж вперше за стільки часу Швайка не взяв його з собою. Не можна, сказав він Грицикові. Розумієш, доведеться, мабуть, утертися межиординців. Так я ж теж можу утертися, відказав Грицик. У мене одіж є татарське, і балакати по їхньому трохи вмію. Проте Швайка гнув своєї. «У тому й то річ, що трохи», – сказав він. «До того ж, коли татари йдуть в набіг, дітей з собою не беруть». Грицик зітхнув. Це була правда. Не тому, що татари трусилися над своїми дітьми, а тому, що вважали, будь то діти, лише заважатимуть під час блискавичних набігів. Тож коли він, Грицик, – Разом зі швайкою у в їхні лави, татари обов'язково звернуть на це увагу. А у ворожому степу увагу до себе привертати небезпечно. Все ж Грицик після Пилипового від'їзду не просидів на острові ані години. Він Реп'яшком причепився до вервезубових братчиків і тепер разом з ними охороняв підступи до дніпровських плавнів. А от Санькові довелося сидіти на острові як прив'язаному. Ну, з одного боку це тішило, адже Барвінок мав прибігти тільки до нього, а з іншого радості було мало. Сиди та й сиди. Так все життя можна просидіти, на одному місці і ніде не побувати. Барвінок повернувся за чотири дні. Діда Кіпчика на острові не було. Він разом з воронівцями днями і ночами лазив у плавнях, вивчав, де можна пробратися, а де ні. Вервезуба теж не було, гасав зі своєю сторожею степом. Тож Санько вибрав з вовчої шерсті кубку реп'яхів за правим вухом і видобув з неї тоненьку полотняну стрічку. Доки повернулися дід кіпчик з вервезубом, зубом, доки вони плюскалися у воді, відмиваючи себе із забрюху на одежу, Санько встиг прочитати. «Негайно мчіть до вербової балки, повертаються татари». Отепер матимеш роботу, звернувся дід Кіпчик до Вервезуба. Знаєш, де та балка знаходиться? Та якось знайдемо, вдоволено посміхнувся Вервезуб. У нього все було готове до походу. Козаки були поділені на десятки та сотні, кожен з них знав своє місце. Лишилося тільки дочекатися сигналу від швайки, і він прийшов. Дві ночі добиралися козаки до вербової балки. Не йшли, а здебільшого бігли, вчепившись у стримено товаришового коня. Утомившись, мінялися місцями і знову бігли у глупу ніч. Лише грицики з саньком їхали увесь час на одному конику. Нарешті попереду забовоніли дерева. Це була вербова балка. В ту ж мить з-під них вигулькнула постать самотнього вершника – Швайка. «Но нарешті!» – полегшено зітхнув він. «Боявся, що не встигнете. Одне крило вже пройшло». «От лихо!» – занепокоївся Вервезуб. «Та це ж на краще!» – заспокоїв його дід Кіпчик. «П'ять тисяч усе ж не десять!» Ой, діду, вам би тільки на пальцях рахувати, відмахнувся вирви зуб. Швайка наказав козакам зачаїтися у балці, а сам разом з козацькою старшиною подався по сліду першого крила. Дізнатися, де воно пройшло, було неважко. Трава була геть витолочена. Майже на кожному кроці виднілися плями крові. За якийсь час їм трапився труп Дорослою людиною без голови. Голова валялася неподалік, на ній сидів ситий ворон. Угледівши людей, ворон невдоволено каркнув і обважніло відлетів убік. Василь Байлемів придивився до голови і раптом скрикнув: Та це ж Микита та Зарічний, з Михайлівки! і, звернувшись до вервезуба, пояснив. Поза минулого літа козакував у плавнях. І цього теж збирався та захворів. Бач, де воно судилось зустрітися. Нічого, прийде час і їхні голови покотяться, скреготнув зубами Вервезуб. Швайка перший вибіг на високий порослий лісом пагорб. Звідсіля добре було видно величеньку улоговину. З одного боку вона переходила в болото, зарослою черетами та шалюгою. З трьох інших до неї підступали такі ж пагорби, як і той, на якому стояв Швайка. За ними виднівся безмежний і рівний, як стіл, степ. «А тут вони повинні зупинитися на зворотньому шляху», – показуючи на улоговину, – сказав Швайка. «Це звідкиля це тобі відомо?» – засумнівався Остап, котрий звик у своєму Запорозькому степу не довіряти нікому. «Бо Саїд Мурза завжди тут зупиняється», – відказав Швайка. «Тут він ділить здобичі, розпускає татарів по їхніх стійбищах». «А коли цього разу не зупиниться?» – Швайка розвів руками. «Ну, так» тоді зітнеш мені голову, – відказав. – Та побережи її до кращих часів, – утрутився дід Кіпчик. Затим обернувся до вервезуба з остапом і сказав, – Будемо робити, як Швайка каже, йому видніше. Напад Татари поверталися без особливого поспіху. Хоч і встигли швайкові хлопці попередити присульські села про напад, усе жординцям вдалося захопити чималий ясир. Прив'язані один до одного, під бігло сотні зотри полонених. Вози аж тріщали під награбованим майном. За возами здіймали куряву стада корів та овець. Татарське військо пройшло за якихось тисячу кроків від вербової балки. Обічнеї широким віявлом мчали сторожові роз'їзди. Кілька з них проїхали краєм балки, але нікому так і не спало, на думку поглянути, що ж робиться довколо неї. Щеппак. Вони були вже в своєму степу, де їх стільки років ніхто не тривожив. Протупотіла, проскрипіла немазаними колесами орда.